Eta hor uh, jokatzen ginoen guklen postua uh, Filip Biare eta Baitsia Dukazurikin baterak. Eta horaz uh, taket, bako apresio uh, piskatekin jokatu ginoen, edo ongi egiteko nahi hori. Gero horan uh, uh, ikustenik nire mailan ez nora jokatu partida ortan. Hualtari ikustenik nahiko partida atsukuna egintzuela, eta horra uh, uh, nire aldetik biziki kontentatera partida ortatik. Eta horra uh, uh, bentsiatuko nahi zer ba, gaitzki gintzutan uh, ez uh, eh, eh, berriz egitea eta nire mailan... Uh, Jokatzea, trinkete behin modernoak egia jarran gustuko alditut. Gero, oran, geruko trinkete hori badakigu biziki gogo uh, -go dela oso zailadan jokatzea, biziki fitea, ilota biziki fitea joatzen baita, gehi matatzelari entzat, oran, oran, haiko luzea da, gero zabala, eta maina, oran, nik, nahi, nik egia jarran haiko gustuko dut, oran, geruko trinkete horretan, eta baldiro placerarikin jokatu dut. Gero, orra badakiguz partizazaira izango dela, BIP joiek abiadur asko matenbait zute ari, orduan orra badakinik gibel orta asku kango baina hortako koentrenatu naiz, orta koobrez naiz, beratzea, nik guguan itzikin jongo naizak zertia hori joko azerak.